Ця другії баби. У мужчини, мама, пирожки покупаєте пойняли? Це вже я розберу, сказала Тамара. Умничка наша, мама, показав зуби Шурик. А знаєте, як на базар йти? На базар? спитала, задумавшись, Тамара. Коли то я ходила до того базару під гору? Ну, так, під гору. А какую гору? Чуднівську. Правильно, мама, а далі? Нужно, щоб ви самі йшли, щоб вас не бачили із сопровождаючим А коли мама заблудиться, – спитала турботливо капіля Може, я її водитиму? Ніздя На Михайловську знаєте, як пройти? Але Тамара дивилася на Шурика не тямкувато підете через бульвар Так, як ви по щавель ходите І трайте через моста Зраділа Тамара, бо це була єдина дорога в місті, яку вона не забула «В обратний бок, – сказав Шурик, – на бульвар І прямо, прямо до трамвайної колії «То я так і раніше ходила на базар, – сказала несподівано Тамара Фу, – видихнув Шурик, – кажеться, дошло «А коли мамі недобре стане? – стурбовано спитала Капіля «На бульварі є лавочки, можна отдохнуть, – мовив Шурик «А от трамвайної колії, знаєте, як іти?» Тамара знову наставила на Шурика на тьомущі очі. Вліво, мама, вліво, на московську. Ближайший гастроном ваш». Але в Тамариній голові щось перекрутилося. «Хіба там є трамвайна колія?» – спитала. «Всіда була, вспомни, мам», – сказала капіля. «Може, й була», – мовила Тамара і збайдужіла. От бачиш, протрохкотіла капіля, треба першого разу маму провести. Та разві мама не знає, як іти на базар, роздратувався Шурик. Кожна женщина має знати, як іти на базар, а ти на маму не кричи, галаснула капіля. Не чіпай його, доча, сумерно сказала Тамара, я знаю, як іти на базар. Фу, віддувся вдруге Шурик. З завтрашнього дня і начнем. І шодно. «Пощавель ходіть уже не будете». Лілечка завтра піде поощавель». «А хто ж борщу зварить?» спитала Капіля. «Ти і звариш», заявив Шурик. «Виходіть на бізнес-траутричком, дай людей більше і не такі злі. Завтра вечером, лілечка будуть у нас деньги. «І я зможу віддати вальці?» спитала Капіля. «Обязательно! Утрей то в носа, пусть не дірет. А то капусти дала... Вибросить не захотіла. Драня, не капуста. Думають, ми попрошайки. А хіба я оце не буду попрошайка? – наївно спитала Тамара. – Нє, мама, ви будете делать бізнес, – урочисто сказав Шурик. – Шо воно таке той бізнес? – спитала Тамара. – Не бізнес, а бізнес, мама. Я то нове слово. Його трави учить. Це значить, мама, умій вертеться і не будеш кашляти. Тамара раптом засміялася, аж голівкою заводила. Бійня сказала, це колись по сусідству такий жит був, грубий як бочка. Ну, ми такими не станемо, поважно мовив Шурик, но положення поправим. Як тої вовки в роті після водки, лілечка, не болять? Спитав турботливо. Коли припечу, не болять, взвалася Капіля, а коли нема чим, то аж печуть. Тепер, лілечко, майже ніжно сказав Шурик, тебе завжди буде чим вовки прополоскать. Капіля раптом розсміялася Нє, мені тіресно глянуть завтра на вальчену фізіономію. Біня, бурмотіла задумано Тамара, біня? Чи беня? Нє, по-моєму, беня. Що ви там урчите, мама? спитав Шурик. Але Тамара не відповіла, тільки похитала голівкою. Розсуваючи сухі вуста, здається, з неї ще не до кінця вивітрився хміль. Тамара стала ранесенько, як і всі старі люди, взяла сумку, в яку було всунуту підстилку, шматок старої куфайки, звечора дбайливо вкладений шуриком, і тихо, щоб не розбудити дочку і зяті, які любили поспати, відхилила двері до коридорчика. Двері дико зарипіли. «Уже йдете, мама?» – спитав хрипко, прокинувшись шурик. Та вже йду, сказала Тамара. Все запомніли. Не забудете? Не заблудите? Не заблужу, сказала Тамара. Смотрите. А то Лиличка мені голову оторв'єть.